Napkelet rejtett kincsestára, kulturális tudományos kalantúra az indiai szubkontinensen, s a világ más tájain. Európa és Ázsia minden népe ismeri a sellőket, akik tengerben, folyókban vagy tavakban élnek, felsőtestük emberi, de hartestben végződnek. A magyar mesevilág sellői és hableányai a német folklórból kerültek hozzánk, egyenes ági leszármazottai a nixéknek, meluzináknak és undinéknek, akik szeretik az emberek társaságát és gyakran választanak férjet közülük. Gottfried Keller így ír róluk, Téli éjszakot című versében. Nem volt akkor egy száncsapás se, Néma fehéren vakított a hótakaró. Felhőse függött a csillagok sátrán, És hullámot se vert a jég merev tó. Mélyen egy fát növesztett magasra, még el nem fogta a jég a szép koronát. Ágaim mászott föl a sellő, nézett fölfelé ott a zöld jégen át. Áltam a vékony, kérgen, ennyivel óvta magát a sötétlő mély. Ott volt lábam alatt, és láttam, mennyire szép minden tagja, és hófehér. Ujjai folytott jajjal jártak, föl meg alá a jégpáncél takarón. Azt a sötét arcot nem felejtem. Mindig, mindig ott van a gondolatom. A nix -e folyókban él, és nagyon megbízható, megbízhatatlan. Nemcsak női alakban jelenhet meg, lehet öreg törpe, vagy aranyhajú ifjú. Izlandon és Svédországban kent úr is. Szereti a zenét, az embereket hárfa játékával csábítgatja, ám ha sikerül, éles zöld fogaival darabokra szaggatja az áldozatot. Egyes nikk szék a tündérekhez hasonlítanak. Rendszeresen járnak a heti piacra, ahol csak a nedves kötényükről lehet őket felismerni. A melúzináknak két, két halfarkuk van. Sokszor szerepelnek a heraldikában. Több német főnemesi család ősei között szerepel ondine vagy meluzina, amire többnyire rendkívül büszkék. A német sellők közül a leghíresebb a rajnai lórelej, akit helynetet hallhatatlanná. Versét annyian ismerik, hogy érdemes volt paradizálni. Erik Keszner például ezt írja, kézenállás a Lóra jelen. A Lóra elej, ki tündér és szikla is a rajnaparton, bingéhez közel, Elvetette hajdan sok haj, elvette hajdan sok hajós eszét, aranyhaját kilátta, elmerült. Megváltoztunk. Az is ki jár hajón. A rajna kestkegeny gátak közt folyik Ma senki sem borul a vízbe Mert egy szőkenő folyton fésülködik Manapság a lórelej Egy erdős dombocska Amely elég meredeken emelkedik a rajna fölé Nem csak a híres sellő tűnt el Hanem a rajna leánya is Akik a történet szerint Körülbelül ezen a helyen őrizték a rajna kincsét Természetesen Nekik is pikkeik és uszonyaik voltak Amelyektől csak Wagner fosztotta meg őket Man szigetén a tengeri sellőket Benvarinak, Dinni Marának nevezik. A Merró írországban él, és csak vihar előtt jelenik meg. A tenger alatt él, van egy bűvös sapkája, ha felveszi, nem folad meg a vízben. Az érek szerint a női sellők nagyon szépek, de a férfiaknak vörös orruk, szemük, zöld hajuk és foguk van, és szeretik a pálinkát. A brit szigetek körül úszkára kézg, szép hölgy, aki pisztránkban vagy lazadban, lazacban végződik. Az ír Dinsenka a bojn folyóban lakott, néha múzsájaként, néha pedig petyes halként jelent meg, és a vízben énekelt a kilenc, szentnek tartott, mogyoróbokor árnyékában. Cornwallban a sellőt jelentő mermaidből Mary Maid vidám leány lett. Shetlandben a sellőt citrónak, halászbárkának nevezik. Azt gondolták, a citró le tudja vetni a bőrét, és úgy jár a szárazföldön, mint az emberek. A minki kék emberek tengerszorosokban élnek, főszórakozásuk, hogy zátonyra vezetik a hajókat. Skandináv elképzelés szerint az ottani sellőszerű lények egyformán kedvelik a sós és az édesvizeket. A Haffine nevű shellő nagyon kiszámítatlan, néha kedves, máskor kegyetlen. Általában azt tartották, aki sellőt lát, az szerencsétlenség éri. Az orosz florklor ismeri a vízi király leányait, akik a tenger alatt királyi palotában élnek azokkal a hajósokkal, akiket sikerült elcsábítaniuk. A hajósoknak mindenük megvan, kényelemben és jó módban élnek, de mégsem boldogok, mert mindig visszavágyakoznak a földre. Orosz vízi szellemek, a russzalka és a vodany, akik a vízben úszókat, tengerészeket és halászokat igyekeznek vízbe folytani. Japánban a ningyó emberi fejet viselő hal, akik könnyek helyett gyöngyöket sír. A legenda szerint ezek a gyöngyök örök fiatalságot és szépséget adnak. Sajnos a vérszómas ningyó mindenkit széttép, aki a közelébe kerül, és nagyon nehéz elterelni a figyelmét. Honnan származnak a sellők? Néha azt mondják, egymás között házasodnak. Például a skandináv Hofru és Havmand. A régi görögök, akik igen kedvelték a metamorfózisokat, és akiknek mitológiájában az emberi és állati világ között számtalan közteslényélt, a tritonokat félig ember, félig hal formában képzelték el. És azt gondolták, ők hárítják el a viharokat, és lecsillapítják a tengert. Azt is mesélték, hogy Árkádiában a Kária forrás vizében sellők vagy halak élnek, akik gyönyörűen énekelnek, akárcsak az ír legendában. Az egyetlen különbség az, hogy a Káriai forrás nem magyaró bokrok, hanem diófák vették körül. A római mitológiában a sellők neve Kamoéna. Ovidius azt írja róluk, hogy akkor születtek, amikor a trójai gályák kigyulladtak és az üszkös gerendák a tengerbe estek. Ezek a gerendák lettek, a tenger zöld leányai. Az érek azt mondják, Szent Patrik változtatta sellővé azokat a pogányokat, akik nem akartak megkeresztelkedni. Oroszországban vízbe fulladt leányból lesz a ruszalka, a lívek pedig úgy tudják, hogy valamelyik fáraó gyermekei beleestek a vörös tengerbe, de nem pusztultak el, hanem sellők lettek, és elterjedtek az egész világon. A keresztény felfogás szerint a sellőknek nincs lelkük. Nagyon szeretnék, ha lenne, de ez csak akkor érhetik el, ha a földre költöznek és soha nem térnek vissza a vízbe. Megpróbálta ezt egy sellő a 6. században egy skót szigeten. Egy ideig együtt élt egy szerzetessel, de aztán úgy érezte mindenképpen vissza kell térnie a vízvilágába. Sírva hagyta el a szigetet. A könnyeiből különös alakú, szürkészöld kavicsok lettek, amelyeket azóta is a tengeri hölgy könnyeinek neveznek. Gottfried Keller írja egy másik sellőről, sellő a mélyforrásban című versében. Most a tavasz idején a szívem egy tisztató. Elmerült a bánatom, és elolvadt, mint a hó. Lelkem játszva megpihen, napsütésben felderül, körbefon engem a víz, víz a vízben elmerül. Lent egy hűs forrás fakad, a lenti mélyben megremeg, csendes vízben, fölfelé hévvel gyöngyözve pezseg. Te a forrásban fürödsz, sellő, szép, aranyhajú, varázslat ez, amelyre csak a tiszta víz tanul. A sokféle sellő, hableány és tengeri ember között a régiek is nehezen tudtak kiigazodni. A sellőt sokszor összetévesztették a szirénnel, aki ugyan szintén gyönyörűen énekel, és a halába csábítja a vigyázatlanokat, de semmi köze a halakhoz. Felülnő, alul ragadozó madár. Beleesett ebbe a tévedésbe Shakespeare is, no man omen, a tévedések vigátékában. Hall a holovag, ezt mondja Lucianának. Ne hívogasd, te sellő, édes hangodon, megfújni húgat könny tengerén. Előbb imádlak téged, szép szirén, szirén. John Don, viszont nem igen hitt a sellők létezésében, ezt írja. Kapja egy hulló csillagot, sellő dalt oktas hallani, ír döfését, távol tartani. Don szerint mindez könnyebb, mint találni egy hűséges asszonyt. Ma úgy tudjuk, hogy a sellők nem csak gyönyörűen énekelnek, hanem tükörrel vagy anélkül, de állandóan a hosszú hajukat fésülik. Az első ilyen ábrázolások csak a középkorban jelentek meg. A sellőhaja többnyire aranyszőke, de vannak barna, vörös vagy zöld hajóak is. Thomas Jones Eliott a hullámok fehér tajtékában látja a sellők haját. Ezt írja. Nem hallottam a vízlányait, egymásnak daloltak. Nem hiszem, hogy valaha is csak nekem dalolnak. Láttam, hogy a hullámokon vadul lovagoltak, fésülték a visszafújt víz hófehér haját. Mikor a szél oda-vissza fúj vízet és önmagát, Rőd barna moszat a sellők hívnak, A tenger alatti termekben vagyunk. Emberi hang, ha felébreszt, megfulladunk. A sellők mindig gyönyörűek, de megközelíthetetlenek, hidegek, elutasítóak, és nagyon veszélyesek. Ugyanúgy, mint azok a félistenek, akik szintén az őseik közé számítanak. Közülük a legbarátságosabbak azok a félig ember, félig hal lények, akikről Berossos azt ők alapozták meg mezopotámia kultúráját. Berossos nagy Sándor idejében élt Babilonban, és élete feladatának tekintette, hogy összegyűjtse a Tigris és Eufrates országainak hagyományait. Mint Vélosz pap, hozzáférhetett a templomi könyvtárakhoz, és megismerhette a legrégi hagyományokat. Sajnos az eredeti könyve elveszett, csak töredékek maradtak ránk. Ezekben Beroszhoz felsorolja az első babiloni királyokat. A negyedik, Amenon idejében jelent meg a halember Oannes, Egyszerűen kijött az eritreai tengerből, amely vagy a vörös tenger, vagy a perzsajből. Nappal az emberek között élt, nem evet, megtanított minden tudományt és művészetet a templomépítéstől, a törvényhozásig, a geometriától a földművelésig. Éjszakára visszavonult a vízbe. Mindenki hálás volt Oannesnek. Szentélyeket építettek és óriási szobrokat állítottak a tiszteletére. De nem szerették. Berosszos röviden állatnak nevezi. Azt írja, az egész teste hasonlított egy halhoz. A halfej alatt volt egy emberi fej, és a halfarka alatt lábai voltak, mint az embernek. A hangja és a beszéde is emberi volt. Az éjszakát a vízben töltötte, mert kétéltű volt. Nevezik még Annedotosznak és Miszarosznak is, ami eltaszítót, illetve undorítót jelent. Valószínűleg Oannes az egyetlen félisten és kultúrhérosz, akit ilyen sommással jellemeztek. Egyébként az asszír-babilóni ábrázolásokon nemes király alak, deréktől lefelé haj, feje mellett egy csillagvilág itt. Máskor a haltestet úgy viseli, mintha palást lenne. Daonosz király idejében jelent meg a második halember, akit nem neveztek meg, Eru, Eudoránkhoz korában a harmadik Odakon. Ez azt jelenti, hogy a halemberek egész nemzetsége tűntek ki figyelmével Babilont. Az összes sellő közül egyedül Damkina foglalkozik gyógyítással, különösen sebek ellátásával. Oanesztelen maga Sumér Enki Akkad nevén Ea a vizek és a varázslás istene, akit néha emberi lábakon járó nagy halnak ábrázoltak. Sellőt formáz a felesége is, sumér nevén, Demgál Nunna, Akkadul Damkina. A hal ember félisten hagyománya bukkant fel a Bibliában is szereptő filiszteusoknál Dágon neve alatt. Dágon óriási halnak vagy halfarkú embernek képzelték el, aki a hátán hordja a világot, és különösen kedveli az ember áldozatokat. Ohannes kísért az úgynevezett mocsári arabok képzeletvilágában is, akik a mai Irak területén a Tigris és Eufrates alsó folyásának mocsaras vidékein élnek. Jam a Kánoáni tengeristen hal vagy tengeri sárkány formát viselt, amíg Bál le nem győzte. Egyiptomban Íziszt ábrázolták halfarokkal, de ezt érdekes módon a fejdíszében viselte. A legenda szerint Isis egyszer beleesett egy tóba. A déli hal nevű csillagkép észrevette, és utasított két halat, hogy mentsék ki. Az istennő ennek a kalannak az emlékét visel, ö, emlékére viseli a halfarkat. A halak pedig felkerültek az égboltra csillagképnek. Atargátis, vagy Dea Szíria, észak szíriai anyaistennőt néha félik emberként, félik halként, vagy sellőként ábrázolták. Atárgatisz holdisten nő is éjjel az égen él, nappal a tengerbe süllyed, vagyis éltű, ahogy a tiszteletlen Berosszosz nevezte, Oanniszt. Atárgatisz egyszer beleszeretett egy halandóba, de amikor kiderült, hogy a lánya Szemiremiszt közönséges embernek született, megölte a szerelmesét, elhagyta Szemiremiszt, és azóta halként él a tengerben. Az Északnyugat afrikában élő dogonok azt mondják, a Siriuson halfarkú emberek, vagy emberi kezeket és lábakat viselő delfinek élnek. Ők hozzák el a földre a kultúrát. Sellőket tehát mindenfelé találunk, kívül Indiában. Az indiai hagyomány sokféle félistent ismer, akik a tengerben, folyókban vagy tavakban élnek, de egyikük sem haltestű. Az abszarákat néha szakkönyvek is sellőknek nevezik, de az abszarák nem hallá, hanem hattyúká szoktak változni, és soha nem élnek a víz alatt. Akik Indiában a víz alatt élnek, azok nem sellők vagy halemberek, hanem nágák. A nága szót kígyónak szokás fordítani, de ezek olyan kígyók, hogy bármikor ember alakot tudnak ölteni. Királyságaik, palotáik és végtelenül sok kincsük van a tenger mélyén. A hárata elmondja, hogy egyszer Bíma eljutott a nágák palotájába, bár nem egészen a saját szántából. A kedves unokatestére testére, Hanna Hana, megmérgezte és belökte a vízbe, amikor még gyerekek voltak. Nem számolt azzal, hogy a félisten származású bímát a méreg ezerszer olyan erősítette, mint az előtt volt. Arjuna, a Mahabhárat a másik nagy hőse, csak egy éjszakát töltött a nágák víz alatti birodalmában úlpi királylányjal, aki csak a vízben él igazán, a nappal világosságában semmivé foszlik. Most már valaki azt mondhatja, ez mind szép és jó, de csak mese, hiszen a sellők nem élnek vagy talán a múltban éltek. A 13. századi hírfort térkép készítette Richard de Haldingen, számos különös tengeri élőlényt ábrázol. Az egyik a Miles Maris, a tengeri katona. Kardot tart a kezében, ezzel döfi át a hajók oldalát. A hableányok virágkoszorúkat viselnek, haltesti hölgyek, akik gyönyörűen énekelnek és természetesen a hajukat fésülgetik. A szküllák szintén szépen énekelnek, a hajósok és általában az emberek eskütt ellenségei. emberhúst esznek. A tengeri szerzetes tonzúrás barátra hasonlít. Odacsalja az embereket, aztán a vízbe rántja és megöli őket. Hasonlít hozzá a tengeri püspök is, de püspöksveg mitra van a fején. A tengeri hölgy nagyon bosszú álló, megbünteti azt, aki megsérti. Ruhájában vagy a főkötőjében van a varázsereje. Ha ezeket elégetik, nem tud visszatérni a tengerbe. Néha lehúzza a bőrét. Ha valaki ezt megszerzi, örökké szolgájává tette a tengeri hölgyet. Egyszer egy tengeri hölgy arany és ezüst ékszereket talált egy elsüllyedt hajóban, és odajándékozta a földi szerelmesének, egy halászlegénynek. A halászlegény azonban nem volt hálás és az ékszereket tovább ajándékozta más lányoknak. Ekkor a tengeri hölgy becsábította a víz alatti barlangba és megláncolta. A barlangban számos kincset halmozott fel, ott volt ő maga is, de a halászlegény semminek sem tudott örülni. A Szent Ivánéi Álomban Oberon a tündérkirály így mesél. Egy partisziklán ültem egykoron. És egy vízileány, ki Delfin hát a hord, oly édes, mézes hangon énekelt. A zajló tenger is lenyugodott. Az ég magasról csillagult alá, meghallani a hableány zenét. Sellőket sokszor láttak, vagy látni véltek az emberek. Még többször, mint Nessit, a Loch Nesszi Pleiszoszauruszt, vagy az ogopogó nevű tavi szörnyeteget Kanatában. Sőt. Kronikák szerint 1403-ban a vihar Hollandiában paltasodort egy sellőt, akit aztán 15 évig hálemben, mint szolgáló leány láttak. Kolumbusz is látott hármat, mielőtt felfedezte volna Amerikát. 1625-ben Henry Hudson tengerész látott egy fehér bőrű, hosszú, fekete hajú hölgyet, akinek a víz alatt látszott a halfarka, foltos volt, mint egy makréla. 1658-ban Skóciában, a díjfolyó torkolatában egész seregnyi előt láttak. 1890-ben William Munro, tanító, a Skót kétnesz grófságban a tengerparton sétált, és hirtelen megpillantott egy sellőt, aki egy tengeri sziklán ült. Testének alsó része a vízbe ért. Hosszú barna haja volt, és csak 3-4 perc múlva merült el a vízben wells még a 19. században is tudták, hogy a sellők rendszeresen eljárnak a heti piacokra, és feltűnés nélkül bevásárolnak. 1900-ban egy skót földbirtokos, Alexander Gunn, látott egyet egy sziklán, aki rendkívül szép volt, aranyhajú és zöld szemű, sajnos rögtön elmerült a vízben, amikor észrevette, hogy figyelik. Ízelítő legyen elég ennyi, különben is jó lesz vigyázni a sellőkkel. A világhírű költő William Butler jítsz egy versében kedves humorral írja ugyan. Kisgyák nagyon bosszankodott, hogy bár olyan helyen lakott, hol annyi volt a sellő, mint a homár, de ő egyet sem láthatott. A másik versének már sokkal komorabb baladai a hangutése. Úszólegényre lehet a hableány, megszerette és mögé került. Hozzátapadta víz alatt, majd fölnevetve elmerült, és elfelette, mert örült vadul hogy most szerelme vízbe full. Great Spirit. All living things come face to face with the Great Spirit. And the Great Spirit dwells within all living things. A napkelet rejtett kincses tára című műsorunkat hallották. Szilágyi Márta ma a sellőkről hozott nagyon érdekes információkat. Búcsizik önöktől. Müller Anna Ráhel, Ócsai Dorka, Spányai Géza. period is severe. where it dwells, is the source of a gentle, crystalline light. And within that light, we become one. Floating as if in our mother's warm body, as children of the earth.